Istoria culturii și civilizației cinci roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 135 Nu pierderea persoanei, în paranteză, ca în cazul unui sclav, închid paranteza, căuta seniorul să o prevină, ci părăsirea fermei a domeniului său, ceea ce îi impunea într-o anumită măsură să fie conciliant. Pe de altă parte, nimic nu îl împiedica, în principiu pe serv, să aibă și o mică proprietate personală, un alodiu sustras oricărei obligații servile. Dar nici acest alodiu nu l putea înstrăina fără autorizația seniorului, precum nu putea nici să dețină două proprietăți primite de la doi seniori diferiți. Sub aspect juridic, ceea ce îl definea în mod esențial pe serb ca stare era faptul că în timp ce sclavul avea în proprietarul său doar un stăpân, servul avea în el și un apărător, căruia ca atare îi datora o compensație, în paranteză în muncă, bani și corvezi, închid paranteza. Starea de iubăgie era dură, această protecție era scump plătită, însemna privarea de libertate și supunere la arbitrarul seniorului. Dar pentru contemporani, asemenea mutații în terminologie erau aproape imperceptibile, căci și seniorii înșiși renunțau la anumite libertăți când deveneau vasalii unor feudatari superiori. Pe de altă parte, și înainte se introduseseră printre sclavi diferențieri profunde și ameliorări în felul lor de existență, vezi notă 1. Citesc nota 1. Sclavul cenzuar, în paranteză obligat doar să-i plătească stăpânului său un cenz, adică o rentă în muncă sau un ban, închid paranteza, avea o situație privilegiată față de sclavul domestic. Își avea casa să proprie, se întreținea din produsul muncii lui, putea să-și vândă liber eventualul excedent de produse și deci nu depindea în mod direct de stăpân în ce privește întreținerea lui și a familiei sale. Urmau apoi sclavii eliberați, în paranteză ce liberti, închid paranteza, care rămâneau totuși legați mult timp în condiții de familia foștilor stăpâni. Încheiat notă 1. Situația serbului se apropia într-un fel de cea a țăranului liber, deținător al unei concesiuni care se plasa voluntar într-o poziție de dependență, asumându-și anumite obligații în schimbul unui ajutor sau al unei protecții pe care i le oferea seniorul. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În secolul XII, în sudul Franței, apare obiceiul ca un tânăr ajuns la vârsta de 15 ani care își căuta un protector să îndeplinească un act ceremonial de supunere, asemenea oricărui nobil care se recunoștea vasalul unui suzeran. Încheiat nota 2 Încât cu toate aceste alunecări dintr-o poziție juridică într-alta, relația libertate-servitute se prezintă atât de inegal, în forme atât de încurcate și cu atâtea nuanțări, în paranteză, la care se mai adaugă altele în funcție de regiuni, de epoci, etc., închid paranteza, încât ele explică și confuzia terminologică din documente, precum și multiple cauze ale formării obăgiei, ale condițiilor și evoluției ei. Marc Bloch spunea, în paranteză folosind o figură de stil, închid paranteza că, în evul mediu, toți oamenii, cu excepția războinicilor și a clericilor, erau servi. Începând din secolul 13 se manifestă tot mai insistent o tendință de dezrobire a servilor, cărora le mai rămăsese în esență obligația de a-i plăti seniorului redeventele cuvenite și de a fi legați de glie. Acum seniorii, pentru a-și procura bani, încep să vândă parcele din domeniul lor și, în schimbul unei sume, să-și dezrobească servii. Filip cel frumos, având mare nevoie de bani, de unor bancheri florentini sarcina să organizeze dezrobirea în serie de pe domeniile lui, încât la sfârșitul secolului al XIV-lea, în Franța, mai rămân puțini servi. Figură pagina 133 reprezintă o hartă. Iobăgia în Occident la începutul secolului XII. Legendă. Zonele hașurate cu linii oblice îndreptate spre dreapta reprezintă iobăgie redusă, în paranteză mai puțin de 10%, închid paranteza. Zonele hașurate cu linii oblice tot spre dreapta, dar mai dese, reprezintă iobăgie importantă, în paranteză de la 20% la 35%, închid paranteza. Zonele hașurate cu linii oblice îndreptate tot spre dreapta, dar mult mai dese, reprezintă iobăgie masivă, în paranteză peste 50%, închid paranteza. Încheiat figură. Figură, pagina 135. Reprezintă o poză. Casele unor țesători flamanți din Suffolk se scrie să o l -K secolul 14. Încheiat figură. Țăranii liberi. Iobăgia nu era, în paranteză, în țările occidentale, cel puțin închid paranteza, atât de generală cum s-ar putea crede. Grosso modo, din documente rezultă că în secolele XI și 12 servii reprezentau în regiunile din Germania 15-18%, în Anglia 8-9%, iar în Franța numai 3% din populația rurală. Restul populației rurale era compus în afară, bineînțeles, de nobilime și de cler din sclavi, coloni și țărani liberi. Despre aceștia, din urmă, însă, se vorbește cel mai puțin în documentele timpului, încât țărănime liberă rămâne clasa cea mai puțin cunoscută a societății Evului Mediu Timpuriu. Motivul ar fi, în paranteză, presupune Jean Dont, închid paranteza, acela că, ghilimele, țăranii liberi nu constituiau nucleul central al societății carolingiene, ci un grup social care, din punct de vedere economic, nu era vital și care acum se afla în declin, închid ghilimele. Cu toate acestea izvoarele vorbesc de țăranii liberi care, dacă posedă de la 3 până la 5 mansii, în paranteza adică între 30 și 60 hectare, închid paranteza, sunt obligați să presteze serviciu militar, plătindu-și singuri armamentul, închid chilimele, de unde se poate deduce că patrimoniul mediu al unui țăran liber era de 30 până la 60 hectare, vezi notă 1. Citesc notă 1. Dar cum mulți posedau de sigur mai puțin de limita inferioară de 30 hectare, acestora le rămânea obligația de a se asocia câte doi sau mai mulți pentru a trimite dintre ei un om la război, asigurându-i armamentul și echipamentul. Încheiat notă 1. Am văzut, vorbind de structura economiei agricole, că termenul mansus, în paranteză, care apare pentru prima dată în documente, între anii 639-657, închid paranteza, indica întinderea de pământ necesar întreținerii unei familii, în paranteză terra unius familie, închid paranteza. Punând accentul pe locul de reședință al țăranului, termenul se refera la început la zona împrejmuită a gospodăriei familiei, apoi circumscria toate bunurile agricole și horticole. În cele din urmă, cuvântul mansus a fost folosit și ca unitate de măsură definind întinderea de pământ socotită necesară întreținerii unei familii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. O familie includea trei generații, ceea ce însemna că numărul membrilor ei putea fi de cel puțin 20-30 de persoane. Repetăm că un mansus ca unitate de măsură varia de la o regiune la alta, în funcție de natura solului și de toate condițiile legate de productivitatea terenului respectiv. Încheiat notă 1. Structura unei proprietăți țărănești, în paranteză sau posesiuni, dacă era vorba de pământ concesionat de senior, închid paranteza, diferea după natura așezării satului. În zonele colinare și în cele recent defrișate, terenul agricol al familiei era concentrat într-o singură arie. În regiunile de câmpie, unde așezările erau mai compacte, era împărțit în mai multe loturi. Țăranul liber, sub raport juridic, poseda în proprio un teren agricol și în același timp putea primi de la senior o bucată de pământ pe care să o cultive, în schimbul anumitor obligații. Era deci totodată proprietar și colon. Era în primul rând ghilumele țăran liber, închid gilimele. Dar ceea ce se înțelegea prin această ghilimele libertate, închid ghilimele, nu era o ghilimele independență, închid ghilimele personală, ghilimele, ci faptul de a ține de populus, cu alte cuvinte, de a avea anumite răspunderi față de instituțiile publice, închid ghilimele, în paranteză, gâmare, punct, dabi, închit paranteza. Acestea proveneau din vechile tradiții germanice. Dreptul de a purta arme, în paranteză, la vechii germani, omul liber fusese în primul rând un războinic, închid paranteza, dreptul de a se întruni periodic în adunări în care se aprobau legi sau se împărțea dreptatea, de a exploata în comun terenuri necultivate, în paranteză păduri, pășuni, închid paranteza, și de a hotărâ primirea sau nu de noi membri în comunitatea sătească. Numai că, în provinciile romanizate, aceste drepturi cu timpul s-au pierdut și țăranul liber a ajuns, în paranteză, chiar din secolul 8, închit paranteza, să fie împovărat cu atâtea îndatoriri încât situația lui de ghilimele liber, închid ghilimele, se apropia de cea a colonului. Multora nu le mai rămânea decât să caute, ghilimele, protecția, închid ghilimele, unui senior. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Iată textul unui formular merovingian înaintat seniorului, text indicativ pentru felul în care un țăran liber ajungea iobag. Ghilimele, întrucât tuturor le este cunoscut că nu am cu ce mă hrăni și îmbrăca, am cerut mila ta și bunăvoința ta mi-a dăruit-o să încubințezi, să mă încredințezi și să capăt sprijinul și ocrotirea ta. Acest lucru l-am făcut cu următoarea tocmeală. Tu trebuie să mă ajuți și să mă ții atât în ce privește hrana cât și îmbrăcămintea, după cum voi fi în stare să te slujesc și să mă învrednicesc de prețuirea ta. Câtă vreme voi fi în viață, îți voi datora slujirea și ascultarea potrivite cu libertatea și pentru tot restul zilelor mele nu voi fi îndreptățit să caut să fug de sub puterea și ocrotirea ta. Închid chilumele, în paranteză, după g.w, închid paranteza, încheiat nota 2. Situația economică precară a acestora a făcut ca ei să apară în izvoarele timpului cu denumirea de ghilimele liberi săraci închid ghilimele. Totodată, capitularele epocii carolingiene căutau să împiedice organele puterii centrale să-i forțeze prin diferite mijloace să-și vândă proprietățile. Ghilimele, aceste presiuni care duceau la sărăcirea populației, se făceau adeseori în mod indirect. De exemplu, li se impunea unor oameni liberi să plătească dări care nu aveau niciun temei juridic, închid ghilimele. De multe ori se recurgea ghilimele la un alt sistem pentru a sărăci un țăran liber și a-l împinge până la o asemenea stare de mizerie, încât acesta, încărcat de datorii și neputând să mai reziste, să se hotărască să-și vândă proprietatea. Era de ajuns să fie obligat să preseze serviciu militar mai des și un timp mai îndelungat decât prevedea legea, sau să fie condamnat la plata unor amenzi grele dacă nu se prezenta regulat la întrunirile, tribunalului local, întruniri pe care slujba și satului obișnuiau să le convoace cât mai des. Închid ghilimele, în paranteză, Jean Dont, închid paranteza. Situația țăranilor liberi se schimbă începând din secolul XIII, când noile tehnici agricole ameliorează randamentul pământurilor. Țăranii produc acum mai mult decât consumă, își vând din ce în ce mai scump produsele, deci ajung mai înstăriți. Nu mai recurg la atelierele domeniului, ci la meșteșugari de la oraș a căror tehnică progresează continuu. În paranteză, ceea ce face de asemenea ca atelierele domeniului să treacă printr-o criză. Paranteza. Colectivitățile de țăran liber, asociați în comunități rurale obțin anumite drepturi. Își pot răscumpăra de la senior cu bani unele libertăți. De pildă, nu mai sunt obligați acum să se folosească de moara, de teascul sau de cuptorul seniorului. Printre altele, își răscumpără și dreptul de a se putea căsători în afara domeniului. Figură pagina 137. Reprezintă o poză. Zidul de incintă al castelului din Soave. Secolul 13-14. Încheiat figură. Nobili. În perioada carolingiană, omul liber care ocupa o poziție înaltă era desemnat cu adjectivul nobilis. În jumătatea a doua secolului al X-lea, nobilul se desemna cu apelativul miles. În realitate, acest termen înlocuia adjectivul nobilis, indicând categoria privilegiată sub raport social a nobilimii. Pe de altă parte, folosirea acestui termen, care indica un grad militar și într-o măsură opoziție de vasalitate, cu referire la o clasă socială, demonstrează că nobilii erau în general războinici călări, armați cu zale și totodată vasali, închid ghilimele, în paranteză Jean Dont, închid paranteza. Fără a căuta originile nobilimii în epoci prea îndepărtate, vezi notă 1, 1. În aristocrația senatorială a Imperiului Roman, în rândurile celor mai apropiați tovarăși de arme pe care căpeteniile militare supreme ale vechilor germani îi recompensau cu domenii sclavi și o parte din prada de război, sau în rândurile membrilor suitei militare ale regilor longobardi și franci? Încheiat notă 1. În perioada merovingiană, înalta aristocrație era constituită din consilieri intimi și din rudele cele mai apropiate ale regelui, vezi notă 1, precum și din căpeteniile militare. Citesc notă 1. Ghilimele, marele fapt social ce caracterizează istoria statului franc în secolul VII a fost formarea unei aristocrații puternice. De origine galo-romană, francă sau burgundă, această clasă deține importante patrimonii funciare, exercită puteri de comandă asupra oamenilor stabiliți pe pământurile lor, posedă monopolul funcțiilor publice care se transmite ereditar între membrii săi. Familiile lor se înrudesc și tind să formeze o nobilime care, începând de la mijlocul secolului VII, domină în mod absolut toate regiunile regatului franc. Și primii carolingieni își trag originea din această categorie. Închid ghilimele, în paranteză râmare punct false. se scrie f -o -l z, închid paranteza încheiat notă 1. Regii carolingieni îi vor investi, cum am văzut, cu funcția, în paranteză și cu titlul, închid paranteza, de conte, de marchiz sau de duce, pentru a guverna cu depline puteri un teritoriu aflat sub autoritatea regală. Cei mai mulți dintre aceștia erau nobili din naștere, vezi notă 2. Citesc notă 2. Dar Carol cel Mare conferise titlul de conte și unora de origine modestă, chiar și de foști sclavi eliberați. Încheiat notă 2. Nobilimea carolingiană, formată din familii unite prin legături de familie și prin alianțe, în paranteză, și din rândurile cărora regele își alegea num nu numai conții, ci și episcopii și abații, închid paranteza, nu-și datora favorurile decât serviciilor aduse regelui. De un rang inferior, acestora erau vasalii coroanei, în paranteză vasi dominicii, închid paranteza, cărora împăratul le conferise domenii întinse sau viconții, suplinitorii și reprezentanții conților, îndeosebi în funcțiile judiciare, care apoi își vor însuși cu drepturi ereditare și jurisdicție proprie asupra teritoriilor administrative, sau castelanii și, în fine, cavalerii. Ereditatea nobiliară se va definitiva cu adevărat în secolul XII. Nobilimea nu era o castă închisă, funcțiile primite sau bogăția acumulată puteau asigura accesul în rândurile ei. Mai târziu însăși posesiunea unui feud va implica și titlul de nobil. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Contra acestei tendințe, din ce în ce mai accentuate în Franța, un decret din 1268 prevedea că, ghilimele, țăranii care și-au cumpărat feude nu trebuie să fie socotiți nobili, închid ghilimele. Totuși, situația se mai atenuează. Printr-o ordonanță din 1275, regele decide că un nenobil care cumpără un feud nu poate deveni nobil decât dacă își plătește o anumită taxă, în paranteză de franc fief, închid paranteza. În alte părți, regalitatea pentru a încasa aceste Acces sau pentru a-și recompensa slujitorii, uzează de dreptul de a conferi unor nenobili diplome de înnobilare. Ghilimele. În felul acesta, regele își deriva din suveranitatea sa dreptul de a schimba categoriile sociale din regatul său. Închid ghilimele, în paranteză, jumare. Punct, fumare. râmic. Punct, lemarignir. Închid paranteza, încheiat notă 3. Paranteză. Iar în urma cruciadelor, adelor, acest titlu și-l vor asuma chiar unii mari negustori, închid paranteza. Așadar, nu numai originile nobilimii sunt diverse, ci însăși sfera noțiunii de nobil este largă. Paralel cu evoluția structurii clasei nobiliare, se constituie între secolele X și XII ceea ce se va numi, ghilimele, sistemul feudal, închid gilimele. Din nobilimea de rangul al doilea făceau parte și castelanii. Castelul era simbolul puterii politice și militare, economice și sociale, acelui care îl poseda fie că acesta era regele, un nobil sau un senior feudal. În timp de război, castelul servea și ca loc de refugiu pentru populația rurală din jur. invaziile ungurilor și ale sarazinilor făcuseră ca în secolul X numărul castelelor să crească considerabil. Între un castel și altul puteau exista diferențe enorme în funcție de situația patrimonială a proprietarilor lor. Regii și principii, care posedau fiecare mai multe castele, instalau în fiecare un ghilimele castelan, închid ghilimele, care administra în numele lor teritoriul aferent castelului. Odată cu declinul puterii regale și a principilor teritoriali, puterea efectivă rămâne în mâna castelanilor, ceea ce în secolul XII devine o situație curentă. Castelanul își însușise multe din atribuțiile și privilegiile unui conte. Administrația, justiția încasa o parte din amenzi, precum și din bunurile confiscate. Asigura ordinea publică, supraveghea efectuarea lucrărilor agricole, distribuirea produselor și executarea îndatoririlor contractuale. Când se deplasa pentru a-și îndeplini aceste atribuții, satele unde se oprea trebuiau să-i asigure lui și întregii trupe care îl însoțea găzduirea și hrana. Locuitorii de pe domeniul pe care îl administra castelanul era de asemenea obligați să-i pună la dispoziție toate produsele necesare și să-i asigure tot ceea ce țina de întreținerea castelului. Ceea ce era mai grav era faptul că, abuzând de puterea lui, castelanul spărea după bunul său plac toate aceste sarcini impuse țăranilor săi cuantumul taxelor și amenților, natura și cantitatea produselor, frecvența corveților, lucrările de fortificații și așa mai departe, pe care documentele vremii le numesc ghilimele biruri nedrepte, închid ghilimele, în paranteză, male exactiones, închid paranteza. Așadar, chiar începând din secolul XI, castelanul își extinde puterea asupra populației din districtul său. Regele, principele sau contele nu dispun de o forță eficientă pentru a interveni și castelanul rămâne cel care are efectiv posibilitatea de a asigura ordinea. Figură pagina 141. Reprezintă o poză. Castelul Elț se scrie Eltz în paranteză Germania, închid paranteza, exemplu de fortăreață devenită castel rezidențial. Secolul 13-14. Încheiat figură. Figură, pagina 142. Reprezintă o poză. Un nobil la vânătoare cu prietenii și grupul de gonaci. Xilogravură 1496. British Museum. Încheiat figură. Cavalerii. Pe sfârșitul secolului al X-lea, alături de grupul marilor proprietari, grup definit acum cu termenul nobiles, nobiliares, care indică poziția lor de superioritate față de ceilalți, există și un alt grup, în paranteză la început separat de nobil, închid paranteza de războinici, milites. Cunoscând bine tehnica de luptă, acești milites, care uneori n-au nici chiar condiția juridică de oameni liberi, își oferă serviciile nobililor, aflați în conflict permanent între ei. Un miles luptă călare, este deci ghilimele cavaler, închid ghilimele călereț, și îmbracă o armură foarte costisitoare pe care eu o asigură, în paranteză la fel ca și caii necesari, închid paranteza, nobilul în serviciul căruia se află. Calitatea de cavaler și cea de nobil nu s-au identificat niciodată complet. A fi nobil și a fi cavaler erau două situații care se întrepătrundeau, se completau, dar nu se identificau total. Cavalerii constituiau un corp nou, o nouă nobilime de rang inferior, ceea ce îi separa de vechea de autentica nobilime, era originea nenobilă a familiei cavalerului. Nobilii care să nu fie și cavaleri erau foarte puțini, în schimb cavalerii sau erau nobili sau aspirau să intre în rândurile nobilimii și vor intra foarte frecvent prin legături matrimoniale, mai ales în Franța și Anglia, mai puțin în Germania, unde cavalerii vor rămâne o categorie distinctă de nobilime și dependentă de aceasta. Privilegiile înseși de care se prevalau cavalerii erau la origine privilegii pe care le aveau și nobilii. Privilegii militare, numai cavalerul avea dreptul să poarte lance, spadă și armură. Privilegii judiciare, cavalerul nu putea fi judecat de justiția seniorială, decât de cea feudală. Privilegii fiscale, cavalerul era scutit de dările de natură publică și nu datora seniorului său decât un ajutor material în anumite cazuri excepționale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În Franța, aceste cazuri erau stabilite la un număr de patru, contribuții în bani pentru răscumpărarea seniorului căzut prizonier, pentru cheltuielile plecării în cruciadă, cele cu ocazia căsătoriei fiicei mai mari și cele cu ocazia armării de cavaler a fiului mai mare al seniorului. Încheat notă 1. În fine, privilegii de drept privat. Cavalerul avea prioritatea de vârstă, în paranteză, droa, se scrie d -i -t, danes, se scrie d-apostrof e -s, s e închid paranteza, față de frații săi în cazul succesiunii la feudul deținut de părintele său. Ceea ce sporea prestigiul cavaleriei era ritul învestiturii, vezi notă 2, actul solemn în decursul căruia îi se înmâna spada. Citesc notă 2 spre deosebire de investitura unui cavaler, investitura unui vasal de intrare în posesiunea unui feud comporta o altă ceremonie. Suzeranul îi remitea vasalului un obiect simbolic, în paranteză un baston, o lance, o spadă, o creangă, o brazdă de pământ, etc. Închid paranteza, care reprezenta feudul cu care vasalul era investit. Încheiat notă 2. Ceremonia, prezidată de un episcop care binecuvânta spada viitorului cavaler avea loc cu ocazia uneia din marile sărbători, în paranteză Paște, Crăciun, Rusalii, închid paranteza, sau a unor evenimente ca nașterea unui copil regal, căsătoria unui principe, împăcarea între doi suverani și altele. Cea mai glorioasă ocazie era armarea unui cavaler pe câmpul de luptă, înainte sau după terminarea victorioasă a bătăliei. Cavaleria, instituție care a intrat în cadrul sistemului feudal în jurul anului 1000, era accesibilă, în paranteză teoretic închid paranteza, oricărui tânăr creștin. În realitate, de pe la mijlocul secolului al XII-lea, tendința era ca aproape toți cavalerii să fie recrutați dintre fiii de cavaleri și să formeze astfel o castă ereditară. În paranteză, de altfel, costul cailor cavalerului al întregului său echipament militar, cheltuielile pe care le implica ceremonia armării, viața de lux și de plăceri pe care o ducea un cavaler, nu erau pe măsura posibilităților economice ale oricui. Un cavaler trebuia să trăiască din veniturile unui consistent patrimoniu personal, în paranteză obținut prin moștenire sau, de multe ori, printr-o căsătorie cu o moștenitoare foarte bogată, închid paranteza, ori să se bucure de generozitatea unui mare senior. Înainte însă de a ajunge până la momentul solemn al armării sare, viitorul cavaler trebuia să treacă printr-o foarte îndelungată și foarte grea perioadă pregătitoare, în timpul căreia își făcea ucenicia armelor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru viața cavalerilor și turnirurile cavalerești, vâmic mic punct, infra și capitolul final, ghilimele, viața cotidiană. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Toți cavalerii erau egali între ei, de drept, dar nu și de fapt. Exista o categorie de cavaleri săraci care primeau totul, în paranteză, întreținerea completă, ca ei, armele, echipamentul, închid paranteza, de la cei în serviciul cărora se aflau, un rege, un conte, un principe, un duce, etc. Când nu își găseau asemenea protectori puternici, bogați și generoși, cavalerii se constituiau în bande turbulente în paranteză, adeseori chiar sub conducerea unui fiu de principe sau de conte, închid paranteza, mereu pe drumuri în căutare de aventuri, uneori loc onorabile, angajându-se ei cei din într-o cruciadă care se pregătea sau oferindu-și serviciile seniorilor organizatori de turniruri. Cavaleria nu era doar un fel de viață ci și o etică. Oamenii bisericii care au căutat totdeauna să tempereze brutalitatea moravurilor medievale și care aveau strânse legături permanente cu nobilimea seniorială au contribuit la formularea unei asemenea etici. Într-o epocă de conflicte războinice aproape neîntrerupte între feudali de abuzuri și silnicii ale căror victime erau în primul rând țăranii, biserica și-a propus să apere populația pașnică, impunând instituției cavaleriei o doctrină fundamentată pe îndatoririle sociale legate și de morala creștină, instaurarea dreptății, datoria de a apăra și ajuta pe cei slabi și nevoiași, iubirea de aproapele și menținerea unei stări de pace. În acest sens, biserica a promovat și a desfășurat o activitate de o importanță socială incontestabilă. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Marea mișcare pentru menținerea unei stări de pace și care a durat un secol, extinzându-se în Franța, Germania și sudul Italiei, inițiată și organizată de biserică prin conciliile sale, a început în 990 în Achitania. În Franța, în paranteză mai ales în sud, episcopii și abații hotărăsc în prezența seniorilor și a țăranilor să depună toate eforturile pentru a pune capăt violenței. Seniorii se legau prin jurământ să se abțină de la orice acțiune războinice patru zile pe săptămână. În paranteză de miercuri seara până luni dimineața, închid paranteza și în anumite perioade ale anului, așa numitul ghilimele armistițiu al lui Dumnezeu, închid ghilimele. De asemenea, se obligau să nu aducă pagube bunurilor bisericii, mănăstirilor și țăranilor și să renunțe la acte de brutalitate față de cei slabi și fără apărare. În paranteză femei, copii, bătrâni, oameni, bisericii, țărani, negustori, meșteșugari și așa mai departe, închid paranteza, comportare indicată ca ghilimele pacea lui Dumnezeu. Închid ghilimele.